Du lyssnar på Radio Länsman, en samhällskritisk värld radio. Ja kära lyssnare så här lät det nog på många ställen runt om landet under EU-valvakan 2014 söndagen den 25 maj. Sverigedemokraterna lyckades långt över vad de hade förväntat sig och fick höra att 9,7% hade lagt sin röst på dem. Två mandat och det EU-kritiska partiet beger sig alltså till Bryssel. Till denna EU-special har vi på Radio Länsman bjudit in Tobbe från Tobbes medieblogg. Och Ingrid Carlqvist från Dispatch International för att tala om EU-valet. De ska vi prata med efter reklamen. För att exponera exponerat ska exponera mera. Donera till bankironummer 197-4518. Märk insättningen med donation. Ja, vi säger varmt välkommen till Tobbe. Tack ska du ha. Det är trevligt att vara tillbaka igen. Det var ett tag sist. Ja det, ja, en, ja, det var ett Det är kul att ha med dig. Och så är det såklart kul att ha med Ingrid Carlqvist också. Hej på dig. Nej, men hej. Det är alltid trevligt att vara med er. Ja, vi är väldigt glada att ha med dig, Ingrid. Åh, ja. kära lyssnare. Först och främst måste jag säga, och det säger jag utan att vara det minsta lilla sur, att jag förlorade vadet... Ni kanske kommer ihåg i förra programmet så var jag pessimistisk och gissade på att SD bara skulle få 7%. Mm -mm. Det här betyder då alltså att jag är skyldig Konrad och Jakob en middag någon gång. Middag, det, ja, Det får bli en jättegod middag. Mm. Eh, men med det sagt så kanske vi ska ta och börja med att fråga hur ni följde EU-valet, om det var via tv eller radio och hur ni reflekterade under aftonens gång. Och, det var Tobbe, var, det var ganska länge sedan du var med sist, så du får ju börja här och berätta om aftonen. Ja, tack för den äran. Jag missade mycket av den här ökända SVT-sändningen. Jag har sett en del i efterhand och det var ingen rolig syn. Jag satt och klickade på datorn större delen av kvällen, satt och skrev och satt och klickade. Tillbringade en hel del tid på det sättet och då även valkvällen. För att jag följde Europa en hel del också. Så att jag satt och klickade en del på Frankrike och Holland i vanlig ordning. Och framförallt Frankrike då. Men du, hur såg, kan man jämföra liksom bevakningen utomlands med hur det var i Sverige om du förstår vad jag menar? Ja, nu följer jag ingenting, inga live-reportage eller sådär. Nej, så okej, okej. Jag, jag kan inte jämföra på det sättet. Men alltså, jag är mycket svårt att tänka mig att det såg ut någonstans som det gjorde i Sverige. Nej, man väl... kallar in Pascal Lido som politisk expert och... Ja, men var det med som var med? Det var mycket märkliga figurer med från hela vänsterfronten. Jag menar, Mona Salin där, som är, jag menar, är en ordförande i Expo, eller hon, hon har ju med Expo att göra väldigt mycket. Och, och någon Alexander Pascalidus, som du säger, och så här, någon som SVT själva, jag vet inte vem det var, men som SVT själva skriver i vänsteraktivist de här personerna ska sitta och döma då. Det är ju helt vansinnigt. Mm. Nej, så att uh, det, det är nog bara... Jag tror det är dags att lägga ner uh, SVT och public service för att... Uh... Jag läste faktiskt något intressant om det där och, och att det här tv-licensen som vi betalar, det, det, den betalar vi, den är ju villkorad och villkoret är ju bland annat att det står ju i, i antalet då, sändningstillståndet att SVT ska vara opartiska och bryter de mot sin del av avtalet så är vi fria att bryta mot vår del av avtalet om man säger så. Och det här skulle man ju kunna säga att de verkligen har brutit mot sin del av avtalet Därmed är vi befriade från att betala tv-licens. Men det hade I, i nog teori. aldrig funkat i, i ja, rätt gång. Man kan bara skita i att betala det, det gör jag. Och det, man, man åker inte dit. Det är bara så att man, inte, ja, man har ingen telefon, man har ingen dator, man har ingen tv. Mm, men... Alltså tvärtom så såg ju jag att det var någon journalist som jobbar på medievärlden som hade skrivit en hyllningsartikel till Sveriges Television. Äntligen tog de sitt uppdrag på allvar. Ja. Och det var ju så patetiskt det här att man hade, att liksom, att just de är de som har varit mest försiktiga och inte vill kalla eh, Sverigedemokraterna främlingsfientliga längre mm. och det var ju mycket dåligt så nu hade de tagit tillbaka sin heder genom Nej. detta program mm. Men eh, Tobbe, hur reagerar du när du såg att det blev 9,7% Jag blev positivt överraskad för att jag hade ju noterat den första noteringen då på 7% procent att vi hamnade på jämn nivå med fi mm. och ja sedan sjönk ju FI något och SD ökade något och nej, jag blev glad när jag såg att det blev två mandat, absolut. Hur tror och, du att det kommer sig att FI kunde gå framåt så otroligt på, man kan väl ändå säga, kort tid och att det ändå gick så otroligt bra för dem? Tror ja, du att det har mest med media att göra? att de ja, har Ja, ja så det så är positivt? en medieprodukt helt och hållet. Det såg jag som sitter och följer media mycket. Ja, alltså, alltså det var ju väldigt uppenbart vad tidningarna höll på med. Ja, det, det är lätt att jämföra också med hur ST bevakades inför till exempel valet 2010 när de var på väg in i riksdagen. Där man in i längsta då och försökte dölja ST-siffror eh, under etiketten övriga i den stapeln då. För att man inte, just inte den här effekten skulle bli att folk kände att nu höll någonting på att hända som man vill ansluta sig till. Men nu med FIS gjorde man tvärtom. Det var nästan en artikel varenda dag när Gudrun Schumann fick berätta att det är vind i seglen och vad härligt det känns. Och fart och fläkt och vi mötte nya människor och nu har vi gått upp en decimal här. Och det var, man brydde till och med ut staplarna, minns jag vid något tillfälle där. Alltså man, man fick dels alla partier och så fick man en special, lika stor bild av hur FIS uppgång såg ut. Alltså det är ju helt otroligt och, och det fungerade för att eh, det var väl bara ett par månader. Det låg på sina trogna 0,1 procent. <laughs> och sen lagom till EU-valet år när man hade haft en artikel varje dag om, om fart och fläkt och och Skyman. Så eh, ja, då blev det över 4 procent åt till mm. slut. Har jag berättat för er att jag satt och jobbade på Aftonbladet eh, några dagar före valet 2010- Mm, det var en intressant. Nej. Jag satt och jobbade på nattredaktionen där som textredigerare. Och det var en intressant upplevelse för att plötsligt så blev det en våldsam aktivitet bland cheferna. Och det sprangs fram och tillbaka och det var hemliga möten. Och, och man ringde Jan Helin och Lena Melin och jag bara satt och tänkte undrar vad det är de håller på med. Och så till sist så kommer cheferna ut och så får man då höra att jo, de har ju då precis fått sin nya opinionsundersökning och den visade ju då att Sverigedemokraterna skulle komma in mm -hmm. och detta var ett, så, ett sånt chockerande besked för hela nationen på Aftonbladet så att man fick liksom dra in de värsta styrkorna och det dominerades och det, liksom, den rapporten skulle ringa sossarna, den skulle ringa Moderaterna, den skulle ringa Kristdemokraterna den skulle ringa där, där, där, där, där och till sist så, så, så, så alltså Jag höll en väldigt låg profil då För att jag ville vill tjäna pengar Och vara lite, lite beroende av jobbet jobbet Men i alla fall så tyckte jag Som den journalist jag är så sa jag så här Ursäkta mig men är det ingen reporter Som ska ringa Jimmy Åkesson ja, just det. Och så tittar de på mig Precis som att jag inte var riktigt klok yeah, Och om det är ett nytt parti som kommer in Så kanske man vill höra vad partiledan där säger mm. Oh, och, det och, till, och till sist så bestämde de sig för att de skulle ringa honom men han, fick, han svarade inte på dem. Så det mm. blev ingen kommentar för näste. Jag misstänker att diskussionen mycket handlar om hur man helt enkelt skulle vinkla det eller hur man skulle dölja det eller? Jo, jo, det var ju chockbeskedet. Det var ju så det liksom presenterades. att Det var ju det värsta som hade kunnat inträffa. Och det är ju så de ser det. Alltså det är ju det som ja. är det läskiga. Att, att liksom hela Sveriges journalistkår ser detta som, som det absolut värsta som kan inträffa. Och de, alltså jag tror att de flesta av dem faktiskt tror att på fullt allvar. Och det är därför liksom vinklingen blir så märklig, eller hela rapporteringen. Därför att de, de, de tror att de ska rädda Sverige från Hitler. Ja men är det så? För vi måste ju ändå... Man kan sitta och höra lerar mycket som helst. Att de är så här dumma i huvudet. Men, men de har ju ändå någon slags, faktiskt, som du säger, en, en riktig rädsla för någonting. Och vad ja. är det de tror? Tror de att gaskamrarna ska rullas fram här plötsligt ur någon garderob? Eller vad är det de, vad är det de tror? Är det, är det Hitler, tror du? Som... Ja, men det verkar ju så. Alltså, jag, det är väldigt svårt <här> att säga. Alltså, jag... Så alltså jag brukar säga att det finns två sorters journalister. Dels de som faktiskt på allvar är rädda och som tror att det är liksom en ny Hitler på gång. Mm. Men sen finns det naturligtvis de som gör det här därför att det är det enda möjliga om man vill behålla sitt jobb. Mm. Och det är Men... svårt att veta hur många som är av den ena och den andra sorten. Ja mycket mer tänker jag väl det också att, att många har ju bara en känsla av att det är fel Nej, men det här är fel. Så här ska det inte vara. De, de, nej, de är, vi liksom, I Sverige är vi vänster och fina och härliga och då måste vi vara mot allt höger. Och sen tänker man inte så mycket mer på det. Det alltså en grupp en gruppen flockmentalitet helt enkelt. Och man tar aldrig steget längre till att tänka efter, om man säger så. Nej, och sen så jag alltså jag, jag har väldigt svårt för den här beteckningen med SD som höger. Jag menar, är det någonting så tycker jag de påminner om gammaldags sossar. Mm. Mm. Ja, absolut, absolut. Men ja, jag tänkte ta tag i styrskelarna här. Mm. Eh, ja, jag tänkte ville höra om eh, valaftonen för dig då Ingrid också. Hur, hur, hur du följde om det var tv ja. och radio och hur du tänkte. Alltså tyvärr så satt jag ju i Malmö och var då hänvisad till Sveriges televisions valvaka. Och jag satt hela kvällen och tänkte, åh gud giv, jag hade varit i Köpenhamn istället så jag hade jag kunnat följa riktiga journalister som bevakade ett val på riktigt. Mm. Och åtminstone kunnat sappa mellan kanalerna och få någon dos normal journalistik mellan ja, så, världen. Men alltså, nej, men det var ju fruktansvärt. Alltså. Det var ju som jag satt och tänkte: men det, alltså, är vi i DDR eller i Vad Är det frågan om? Alltså, hela studion full med bara vänsterdebattörer. Och värst av allt det var ju att. Som, som då Torbe sa, de låg ju jämsides FI och SD på 7% när den här varulokalsundersökningen kom. Så jag deppade ihop rätt rejält. Framför allt över att FI skulle ha fått... 7% av rösterna. Mm, mm. Så jag säger, nej nu är det kört, kan tur att jag har bestämt mig för att lämna det här landet. <laughs> och, men sen så fort då det första preliminära resultatet kom, då blev det liksom så här åh gud vad skönt, fy rasade ner lite grann och mm. SD steg upp de närmare 10%. Vad hände i Sveriges Television då? Jo, då slutade de rapportera överhuvudtaget om Sverigedemokraterna. Mm, mm. De besökte inte deras valvaka längre och det tog evigheter innan det kom någon representant till studion och vällö Christina Vinberg kom alltså maken är oförskämt bemötande när ja, man eller hur nej alltså har folk jag bara känner så här har folk ingen uppfostran ja. alltså det är ju, det är ju rent är som man säger det är oförskämt ja Verkligen. alltså jag menar Ingenting, ja vi får ju gratulera till era framgångar, mm. så, så gör, alltså till och med den värsta fotbollsdåren kan ju faktiskt applådera motståndarlaget att ah, ja, det var ett jätteligt snyggt mål eller okej okay, ni vann rättvist eller vad man nu tycker va? Men jag menar det här beteendet det är, det är som värsta mobbarna på skolgården. Mm. Där kommer hon så får, hon får, inget gratis, ingenting och de frågar inte henne vad tror du ligger bakom framgångarna utan det enda de frågar är vilken grupp ska ni tillhöra? Mm. Det är en fråga som de har hållit på måla om i månader och får samma svar varje gång. Det vet vi inte ännu. Men det här är ju ett mönster som vi har sett länge och som vi alltid ser eh, överhuvudtaget när man ska intervjua SD så, liksom, så handlar det ju alltid om att ställa till svars och sätta dit eh, men aldrig intresserad av liksom, ja, någon synpunkt eller, eller sådär. Utan eh, reporters uppgift är att förhöra och gärna sätta dit. Och yeah. ja, pressa. Och stressa och... Om det inte stämmer, ja, eller ja, något liknande. Mm. Mm. Uh, det otroligt smutsigt. Och, och jag, jag tänker med att säga Jag tycker ju synd om hon. Nu tycker jag, jag, jag får väl erkänna, jag tycker inte att Kristina Wimmer är, är så himla bra. Men hon är ju hon är lite oerfaren och sådär. Men jag tänker med att Jimmy Åkesson och de här: De är ju vana vid det här bemötandet Men hur känns det för henne som ändå är ganska ny i gamet? Och för jag tänker att så fort hon kom till SVT-studion så är alla ju säkert otrevliga mot henne. Det måste kännas fruktansvärt. Alltså på ett personligt plan. Och kännas sig ja. så otroligt ovälkommen. Det är ju mobbing helt Om enkelt. Jag är så, Om så. jag nu här, Det jag är kommer hon ju verkligen få vänja sig vid tyvärr då. Ja, jo, jo. Men hon har väl lite vänner i EU då. I det blir lite trevligare där kanske. Ja, men hon har väl... Eh, kan inte jag henne CV riktigt, Men hon har väl en viss politisk erfarenhet lokalt då va? Jo, hon sitter i Jönköpings kommunfullmäktige. Jag tycker att det är en ganska normal... För, alltså eh, liksom... Eh, kommunpolitiker. Hon är... Hon svarar ganska rakt på sak på frågorna. Och det mm. tror jag... Alltså jag gillar ju det. Men jag tror att det är det som gör att folk tycker att hon verkar tafflig och så. Därför att man är van vid politiker som bara ordbajsar. Mm. Som egentligen aldrig svarar på en fråga. Och det anses då smart. Mm. Men jag tycker hon svarar på de frågor hon får. Och det tycker jag är en bra egenskap. Nej, jag var inne på vad det att uh, hon borde ändå vara van vid visst uh, otrevligt bemötande... Ja, det jo, jo, det kanske är så. Och jag, håller med, jag håller med dig, i det med att hon, hon svarar ju faktiskt, som du säger. Men jag, jag upplever bara henne som, och grejer när man jämför kanske med, med de här, som liksom Jimmy och Söder och Björn Söder. Och men hon är ju helt enkelt lite, ja, men hon är helt enkelt oerfaren. Jag menar, det är inte helt lätt att och möta den här anstormningen av frågor hela tiden. Och jag tror hon kommer bli väldigt bra när hon väl får, får lite med fötterna. Mm. Det tror jag absolut. Och, och, och det blir nog en bra representant, det är ju. Till skillnad från då. Soraya Post, jag menar, ja. någon ja. sämre, det måste jag säga, och det här har inte med att hon är från FI göra. hon kunde lika gärna varit vad som helst, men en sämre, jag ser inte ens henne som politiker, en sämre människa att släppa in i en studio har jag aldrig sett, och jag kan faktiskt inte förstå hur FI-anhängare tycker att hon är bra att skicka ner, för hon ja. kan ju bevisligen på riktigt ingenting, hon ja. låter ju som en, ursäkta mig nu, det här är riktigt lågt, men hon låter ju som en, hon låter som en alkoholiserad parkbänksalkis liksom. Ja. Och jag och menar hade, och hade hon fått så tuffa frågor som Kristina Wienberg oh, då, och, alltså då hade hon ju blivit fullständigt avklädd men eftersom journalisterna inte behandlar de här partierna, eh, partiernas representanter likvärdigt så är det ju så att hon, hon får ju bara sitta där och liksom gråta och säga det är så fantastiskt, uh. det är så fantastiskt. Och hon säger ja. ju samma sak hela tiden. Nej, vi ska stoppa rasismen och nazismen och antisiganismen och anti allt vad det nu är. Men som liksom inte hur eller inte var. Alltså ingen, ingen analys överhuvudtaget. Utan hon upprepar ju bara samma saker hela tiden. Och det är ganska obehagligt kan jag tycka att vi har ett sånt politiskt klimat än en så här... Ja, men får jag hoppa in... Ja. ja, men för, jag måste bara säga. Var inte hon... Har inte hon på att påpeka hon där från Fiat... Ja men att vi faktiskt står upp för alla människors lika värde och, och rättigheter och så vidare. Att det är någonting vi verkligen driver på. Ja men vilka är det som inte tjatar om det då varenda förbannade dag liksom. Skulle de ja. försöka utmärka sig på något speciellt sätt. Då ska man kanske inte säga det. För det säger ju alla förutom. Ja men det funkar ju tyvärr. Det är väl det är, men. De, de är lite extra för det. Jaha, Jaha, kan man ja, man var lite ja. mer ja, ja. Och alltid att skruva upp det är lite ja, ja, extra. Det ja. tycker att alla är jättemycket ja. lika ja. Värda. Men Det tycker jag att det är obehagligt. Det har vi pratat om innan, men vem fan tycker att alla människor är lika värda? Det tycker jag är jätteobehagligt. Jag tycker mm. att folk är jättemycket olika värda beroende på hur man beter sig. Exakt. Alltså, det där är det så givande. <clears throat> När vi föds, då har vi lika värde. Mm. Men sen är det ju våra gärningar och vad vi gör med våra liv som bestämmer vilket värde vi har. Och när folk frågar mig på Twitter, vad menar du? Tycker du inte alla har lika värde? Så brukar jag fråga säga okej okay, du menar att Hitler hade samma fina människovärde som moder Teresa." Mm. Det är inte samma sak. ja men det är det väl visst, det är precis det ni säger. Alla människor har lika värde. Men det om ingen roll om de är, om de är liksom... Eh, Frihetskämpare, eller om de är massmördare. Ja, precis. precis. Alltså, och det är ju Jag ska det. säga en annan sak om det här med som Soraya Post och hela de fi är ett bra exempel på. Det. det är feminiseringen av samhället. Numera, så, alltså förr så var politik, det var logik, det var rationella argument. Man kunde förklara varför man hade en viss ståndpunkt och vad det var för statistik eller vad nu var som stödde detta. Nu är det bara känslor. Jag känner så här. Jag vill alla människor väl? Jaha, men, va, men hur då? Vad ska du göra? Nej, det är det, det, är det andra som ställer någon frågan. Man ska bara känna saker. Och jag, säga så här, så här, så här. jag är så ledsen att jag inte uppskattade Margaret Thatcher när hon levde. För på den tiden var jag ju vänster och tyckte att hon var den värsta ja, ja, ja, ja. människan som någonsin hade fötts. Mm. Och nu bara känner jag, vilken kvinna! Var hon? hon var ju en som verkligen stod för förnuft och mm. logiskt resonemang. Mm. Ja, absolut. Men eh, Konrad. Ska vi gå till din valafton då och uh, ja. lite mer? Du har ju pratat lite nu här emellan men berätta mm. lite hur du tänkte. Uh, jag hade väl egentligen, uh, jag vet inte var jag är ju politikernörd så det bara sjunger om det men, men just det här kändes lite mer. Det var, jag blir påmind via sms, oj nu börjar valvakan tänkte jag ja den får man väl kolla. Uh, men så fort jag slog på tvn så insåg jag att det här är ju bli en cirkus bortom dess like. Och ja man, man, så fort jag såg Alexandra Pascalido så insåg jag lite vart det här skulle gå och jag menar det, jag vet inte hur många gånger hon sa rasism och högerextrem och vad hon nu sa men jag menar hon, jag tycker hon, hon verkar ju nästan psykiskt sjuk alltså nu, och det är hon ju inte men, men hon gav nästan det intrycket. Mm. Eh, och jag vet inte om ni har sett eh, jag, jag minns särskilt det här när, när eh, det var en kille som, som var liksom jag minns inte vad han hette men han, han, till slut säger ju han typ så här ja ah, jo fast nu är det ju en, nu är det ändå så att 10 har ju röstat på SD vad har ni att säga om det Vad på Alexandra Pas det blir helt tyst först Vad på Alexandra Pascalid och snäser så vad då tycker du det är roligt eller helt sinnessjukt liksom, och, och det var så tramsigt så, så det bara, och särskilt man kunde märka, jag har för mig att det var samma journalist som var hos SD, som var hos KD och man kunde ju se väldigt tydligt på honom vilken skillnad han hade liksom i hur han pratade för när han var på SDs valvaka så såg han ut som han hade fått ett straff han såg ut så ledsen ut som att han inte visste var han skulle ta vägen men nu sedan han också till KD däremot så var ju mycket mycket trevligare och, och jag menar att, att det var vinklat det, det kan ju ingen, det, det har jag till och med vänstervänner som höll med om liksom, att när SD gör, de gör ju faktiskt ett otroligt valresultat. Men det kommenterar man inte som vi redan varit inne på. Man åker inte till deras valbakar överhuvudtaget. Och jag har till och med för mig att Vet tillfälle där de väl ska prata om Esther. ja men då bryts ljudet tyvärr på något väldigt konstigt sätt. Väldigt, väldigt. Det kan, det kan ju vara ett sammanträffande bara, men det passar ju in väldigt bra i liksom, hur hela det är upplagt. Alltså, det var ju till och med så att de hade ju valt en gul färg, mm. och Este siffra då. I vitt och vitt på gult Det gick inte ens att se vad det stod. Alltså det är klart att det är kanske lite välkonspirationiskt Men Nej, ibland men, alltså, tänker man Ja men absolut och jag menar många av dem här är ju bara sammanträffande Men allt kan ju inte vara ett sammanträffande Men man tänker på att allting pekar åt samma håll Alltid hela tiden Mm och skamligt och just att nästan, ingen har någon journalistisk heder överhuvudtaget men jag antar att det beror väl på helt enkelt att skulle de, skulle de vara lite neutrala mot SD så får de väldigt mycket skit sen från alla möjliga sätt och nu följer jag medvetet inte Twitter men jag kan ju tänka mig hur det kokade på Twitter att det var sånt bölande där liksom överallt möjligt och och det här sen med, med, med, ja men alltså när man, man pratade med folk efteråt så, så var ju folk ju var ju liksom nästan gråtmilda över detta. Oj, herregud, jag känner en massa Sverigedemokrater, vet jag. En, en person som jag känner lite ytligt, hon, hon skriver liksom på Facebook att, nej men tänk, det här är, tycker jag är helt sinnessjukt. Nej, var tionde um, personer står på SD, mina barn kanske leker med deras barn. Ja, det känns väldigt uppehagligt. Åh! Oh. Och jag säger, jag är väldigt mycket emot våld men jag menar här är den örfil på gång liksom, och bara, vad fan är det med dig? Har du ingen, har du liksom ingen överhuvudtaget möjlighet till kritiskt tänkande <laughs> överhuvudtaget? Helt, helt vansinnigt. Det där blir nog programmet citat en örfil på gång. Uh -huh. Uh -huh. <skratt> <skratt> jag läser här när vi nu ändå är inne på Soraya Post att uh, hon, har, hon gifte tydligen bort sin egen dotter när hon var 16 år. Mm en liten romska traditionen med barnäktenskap. Är det det hon ska ner och slås för i Bryssel? Det är ju det som är så extremt oklart vad hon ska där nere och göra. Men jag måste säga att tänk och se henne debattera. Det kommer ju bli slakt. Liksom. Det kommer inte vara någonting kvar av henne. Och där nere, jag tycker det var väldigt roligt för The Sun hade ju gjort en liten... Den engelska tidningen hade gjort en liten grej. Det här, här, liksom, här, är, här är tokarna som kommer in i EU. Och det var liksom nazister och det var riktiga högerextremister liksom. Och så var det så Raja Post. Ja, det. Det, är liksom, det, är, det här muppar helt enkelt galningar mer eller mindre. Och jag, jag, jag vet inte hur bra koll hon har men jag, jag tänker att hon inte har någon koll alls. Och hon kommer nog få en riktig kalldusch när hon kliver utanför Sveriges gränser. Och inser att det här vansinniga feministdravlet är någonting som är väldigt lokalt inom Sverige. I verkliga världen där alla andra människor bor är det här bara... Det är knappt värt att diskutera för att det är så muppigt. Mm. Särskilt som hon inte verkar ha någon politik heller. Och det var roligt för någon hade frågat Gudrun Schyman det här om att ja, vi har kollat lite på, på FIS-förslag och det kommer att kosta så här, ja, 250 miljarder extra per år. Var ska de pengarna komma ifrån? Och då hade Gudrun Schyman blivit lite upprörd och snäst att man ska inte vara så fyrkantig. Mm. Det tycker jag är intressant, för att jag tycker att politik handlar ju, det handlar ju mer om vad man ska dra ner på nästan än vad man ska eh, satsa pengar på om man säger så. För politik handlar ju om, det måste man ju fördela resurser på olika sätt. Och det är givetvis jättelätt att ha ett parti som bara... Vi, jag skulle kunna stå på dig, alla ska ha två timmars arbetsdag Vi ska ha helt öppna gränser, alla ska få allting Alltid, vi ska ha världens största försvar Alla ska få allt, fast jag tänker inte berätta vad pengarna ska komma Nej, <laughs> jag tror det. hon också Svarade det. så att det får vi lösa Det, ja, ja. Ja, det var... och hon kommer ja, men... Undan med ja, det. Ja, det Tänk, det tänk om Jimmy Åkesson hade sagt så. Eller hur, ja. vilket De har ju ändå en, som jag har förstått, jag har inte läst deras budget Men de har en budget som är seriös, och med riktiga ekonomer bakom Men den säger man lite slentrianmässigt Att nej, nej, det där kommer aldrig funka och i med också en gång på gång säger jag men vad är det som inte funkar? Och svaret är nej men det kommer bara inte funka. Ja, men vad är det som inte ska funka? Ja men det kommer bara inte funka det är orealistiskt. Och troligtvis beror detta på att budgeten kommer funka alldeles utmärkt. Invandringen kostar ju så pass mycket och drar man ner på invandringen så tjänar man in de här pengarna. Men Fido kan ju bara glida undan. Tänk den Skyman som ekonomiskt ansvarig hon, hon som ja, eldar, ha del, eldar, eldar pengar på löpande band liksom. Men ja jag kan ju säga att jag såg inte det här på tv så att jag visste inte alls att det var så här illa. Jag, jag lyssnade lite gick in på och lyssnade på radio då menar jag höll på att dona lite med allt möjligt och då ploppar de väl ändå in lite ibland till SD och så lite korta visiter men men jag satt ju ändå och lyssnade lite av och till så där fram till strax efter 11 och, hörde. och jag kan ju säga att jag, jag var väldigt nervös när jag hörde att det där preliminärt att, att FI skulle få 7% det var ju helt otroligt i mina öron men sen blev jag otroligt glad när jag hörde att det inte blev så och att det gick så bra för SD också det var ju jätteroligt mm. men jag vill inte bara fastna vid de här 9,7% utan jag skulle vilja bryta ner det här lite och kolla lite närmare på det. Göra det lite mer intressant och mm. prata lite asylslott, tänkte jag. Mm. För att det är intressant att se vad händer över tid när det öppnas upp asylslott. Och jag tänkte titta på två stycken som det har skrivits ganska duktigt om då på invandringskritiska sidor. Hur har då folk reagerat när kulturarvet har förvandlats till asylslott? Och först och främst tänkte jag ta det här som alla känner till, det här enorma asylslottet Glava i Värmland, i Arvika kommun. Och om vi kollar då 2009 hur många röster SD fick då i EU-valet så fick de 225. Och nu då, 2014, då fick de 798, alltså kommer in på tredje plats med sossarna på första och Miljöpartiet på andra. Sen pratades det en hel del om asylslottet härgård i Stockholms län i Edebo, Ununge. Där Sverigedemokraterna 2009 fick bara 17 röster. Och 2014 så var det 99 röster och därför kom de på andra plats med Socialdemokraterna på första. Och Sverigedemokraterna fick 19,6% procent då och Sossarna 24,7%. Så det är ganska intressant att se vad som händer mm. när de öppnar, öppnar upp asylboenden. Det är ju ja, uppenbarligen men... en, en veckaklocka det här. Ja, ja nu givet sig inte bara därför, men, men det kan nog hjälpa. Det tror jag, tror jag många, man, man äh, rägger nog väldigt många SD-röster genom äh, att ja, öppna asylslott. Vad tänker överhuvudtaget så är ju de här lokala siffrorna intressanta. Uh, ska vi se, nu kommer jag inte ihåg den exakta siffran, men det är ju över hundra kommuner där resten har blivit näst största parti och så är det ju tre Skånekommuner förstås, Ingrid, där SD har blivit största parti. Då, ja. eller blivit största parti alltså där flest har röstat på dem till Europavalet för att vara korrekt. Eh, alltså det är väldigt mm. intressant, eh, alltså de är ju ett stort parti över hela landet nu kan man säga. Det är en ja. första, andra och tredje mm. parti eh, mm. över hela landet. Mm. Eh, och vad kommer det innebära? Nu kanske jag glider ifrån ämnet lite. Men jag har ju funderat lite på vad det kommer det innebära inför september då. För att eh, okej, okay, det är två helt olika val. Eh, det är ett helt annat valdeltagande. Men eh, jag tror det finns ett antal kommuner att hålla ögonen på i alla fall i september. Mm. Eh, inte minst nere i Skåne då. Mm, mm, mm. Jag, jag tror på ett rekordval. Alltså. Jag blir väldigt eh, till mig för... För jag tror ju, jag tror mig nog att alla som röstar SD i EU-valet kommer att rösta SD i, uh, i riksdagsvalet. Uh, och mm. jag tror vi kan, jag, bör, jag, alltså jag börjar nästan tro på 20%. Eller tro och tro, jag börjar hoppas på 20% i alla fall. Och det kändes orealistiskt för bara några månader sedan. Skillnaden är ju att många fler kommer att rösta. Men Precis. å andra sidan så sägs det ju att uh, SD är... Uh, Ja, det mm. valet, nej, men jag har lägre valdeltagande i valet. Det skulle ju innebära att det snarare ökar då. Mm. Så att mitt stalttips är väl ja, över 10% i alla fall. Och jag äh, menar att säga att vi hamnar på 20%, då har vi, då har vi riktigt, då, har, då finns det faktiskt möjlighet att göra någonting. Det hade varit otroligt. Jag måste och, nästan vara pessimistisk igen och säga att jag tror inte det blir 20. Det nej, blir jag, jag 15, tror inte det det. Ja. Kanske. Och jag vet Ja, jag känner mest 20 skulle vara roligt på så många sätt. Men tänk framförallt skadeglädjen man skulle kunna känna. Alltså det hade ju varit sånt bölande så att eh, det hade inte funnits någon hel på det. det hade ju gått sönder. Liksom. Får jag säga en sak om det här som någon sa nu att det är ännu fler. Alltså de som röstade på SD nu, de kommer ju inte att byta parti naturligtvis. Ja, men däremot så ser vi, har ju, vi har ju sett en trend där svenskarna liksom gärna rösta på något, på något Udda parti när det gäller just Bryssel. Mm. Alltså först här var det då junilistan. Upp som en sol, ner som en pankaka åkte Sen var det Piratpartiet. Upp som en sol, ner som en pankaka. Och jag tror att årets sol och pankaka, det är fi. Mm. Alltså jag man tänker. röstar på dem för att, alltså det är liksom haha, vad roligt och, mm. och hej Svensson och så Men jag tror ju inte att så många. Skulle välja dem i riksdagsvalet. Det har jag mycket svårt att tro Men de som har valt SD De gör det därför att de tror på SD mm, mm, mm. Om man röstar på FI för att det ska se snyggt ut Tror jag mycket Ja, för det, kan, man har alltså. Inget, alltså det, liksom, det spelar egentligen ingen roll. Jag menar, Sverige har 20 mandat totalt. Det spelar ja, ju nej. ingen som helst roll. Precis. Och det, är, det är, Front National, bara de skickade ju fler än hela, hela Sverige gjorde. Ja. Så, så att det blir otroligt eh, relativt, eller man ska jag säga. Men där berör ja. du där en lite tråkig aspekt faktiskt egentligen. Att eh, det verkar vara den allmänna inställningen från svenska partier att... Eh, att europa inte spelar så stor roll när man ser vad de satsar och vilka de skickar. Alltså, eh, det är ju en signal då, Gudrun Schumann som ju bara bryr sig om sig själv och, och då har lanserat det här projektet för att lansera sig själv och så vidare. Tillbaka mm. till rampljuset. Hon, ju, hon skickar ju ner här Post. Då. Mm. Eh, och det är ju för att hon själv då bryr sig om rikspolitiken och, och vill vara där. Ja. Eh, SD skickar ju inte toppnamn heller ner till Bryssel och så vidare och så vidare och... Nej men det, inte om... det, det, det förklarade jag, jag såg det där klippen i mig och Åkesson prata om att han förklarade det som att han vill att det ska vara folk som mer symboliserar deras egna väljare. Jo, jo, vad vet ja, jag. Ja, men... vad tycker vi om det där? Ja, det kan ja, vi ta så men, så. men i alla fall, och plus då framförallt det senaste, vi kanske kommer in på det sen men då att man inte tar de här gruppbildandet på allvar heller utan att man framförallt då Uh, utan det viktiga är vad som händer i valet i september, och då vill man inte ha någonting med Europa som stör det. Uh, mm. Det är också en tråkig aspekt. Mm, ja, vi, kommer, uh, vi kommer komma in på det sen. Ja, okay. mm. men jag tänk... vara i alla fall att det verkar som att. Uh, Ja, folk. Eh, ingen tar riktigt Europa på allvar, precis som Ingrid sa. Och, Nej, det är som att man test, teströstar lite. Eller jag vet inte, jag kan inte riktigt beskriva det. Eh, men det här, det här visar, så liksom alla undersökningar, visar ju precis det ni säger. Att man, man, man röstar på något mutparti, om man ska säga så. Eh, mm. eller, alltså en fråga parti eller sådär. Men sen i riksdagsvalet är man lite mer allvarlig. Även där har ju journalisterna ett stort ansvar för det finns ju ingen Europabevakning överhuvudtaget under året. Nej. Ingen vet ju vad som sker i Bryssel. Det är som om det sker på en främmande planet. Varför skulle man inte kunna skriva om det i tidningarna vilka omröstningar som har skett, vilket arbete som sker, vilka... folk känner inte ens till vilka kandidater eller vilka representanter för det egna partier som sitter där. Okej, nu är svenska mediekåren usel överhuvudtaget, men där är de extra usla. Så mm. det är mm. så att vi... mm. Trots ja, att de faktiskt har korrespondenter där nere Men vad gör de? Alltså, jo, det är det är något ministermöte då, då springer de utanför den där byggnaden med alla flaggorna Och liksom ska rapportera Här kommer Carl Bildt, vad har han att säga? Mm. Och här kommer Katrin Elstern och, liksom, och man får aldrig veta någonting mm. Men om vi stannar lite vid det här då med valet, hur det kommer gå då, då och så, så kunde vi också läsa att det finns en då som heter Anders Sannerstedt som är på Lunds universitet och han säger att den framgång som Sverigedemokraterna har haft sedan 2010 tycks fortsätta i en outröttlig takt. Mm. Så att jag man kan ju tro om man tittar också på siffrorna här hur det gick nu då För att säga dem också här i EU-valet Om man kollar Blekinge, där var det 14,1% Skåne 13,6% Kronoberg 12,8% Kalmar 11,8% Och Halland 10,5% Så det kryper ju verkligen upp så att, Jag kan berätta för att jag på några timmar sedan var och gjorde ett litet nedslag i verkligheten i en, i en Malmö som heter Almgården. Som är ja. Sverigedemokraternas starkaste fäste i landet. 40 procent. 40,6 procent. Men nu ska vi ju då veta att det fanns 1100 röstberättigade. Så att det här ja, betyder okay. ju då 377 röster. Mm. Men det intressanta med detta det är att alltså... Alltså, liksom, alltså det har blivit mer och mer Sverigedemokratiskt för varje val. Och nu är det inte så många. Alltså eh, jag tror valdeltagandet var 29%. Så att, eh, så. Men det intressanta är att Almgården är grannområdet till Rosengårds värsta del, det vill säga härgården. Mm. Och det är, som, det är som om det var, som om det låg i skilda länder. Alltså här går den totalt, alltså det är misär, det är getto, det, det är Liksom du vet, ungarna klarar inte skolan. Det är verkligen ett sånt där hemskt, utanförskott som mm. Och så ett par hundra meter bort så ligger Almgården. Inte ett klotter, inte en arabisk skylt, inga slöjor, inga men i pyjamas, inga parabolantennor. Det är liksom, det, ja, det är som det ser ut när de här miljon programsområdena byggdes i början på 70-talet. Wow. Är det, ja, det, det beror ju på, vad är man säger det beror på, ja, vad skyller man det här på nu om man är PK-person, är det oklart utanförskapare va, det är ju vårt fel i alla fall på något sätt men, eh... jo men det är det väl naturligtvis, men jag vet inte om ja, det... någon någonsin har gjort någon studie av varngård det är ju inget område där det blir rika människor det är höghus och det är lite låghus och det är lite blandat, det ser ut som vilket miljonprogram som helst, mm. som det såg ut före massinvandring mm. så det känns ju fruktansvärt förvirrande, jag kom att tänka på när jag var liten och gatan jag bodde på, så var det solsken och jättefint så gick jag upp för en liten backe där var det ösregn det är ungefär mm. den jämförelsen att faktiskt att det kan vara såna enorma skillnader alltså jag har ju hört att det är så på inte själv sätter. då men att det är så runt om landet att det kan bara vara några meter, ett par hundra meter och så skiftar det så otroligt mycket men det intressanta där är ju då hur, var, varför om det är så mycket kaos och grejer som händer i gettot där och sen 200 meter bort. Varför rör det sig inte dit då? Varför I går de inte dit då mm. och klottrar? Ja, jo, jo, men nu ska du få höra här. Avstånd. Dels är det så att fastighetsägaren där. Det, det är ett, ett, ett, ett liksom bra fastighetsbolag. Och de har som princip. Man får inte ha paraboler på Balkonen. Okay. Och så fort det kommer klotter, så tar de bort det. Visst, ja, broken windows uh, Ja, Precis, och den fungerar ju. Men ah. jag pratade ju med lite folk där och frågade varför de var sådana rasister. Nej, det gjorde jag inte. Jag frågade <laughs> om de visste någonting om varför folk röstar på SD där. Och då sa de så här, ja. Så folk är rätt logiska, Här de använder sunt förnuft och de tycker nog att SD för en ganska logisk politik. Mm. Och sen är det ju det också att här är det ju många föräldrar vars ungdomar har blivit rånade och misshandlade av folk från härgården. Mm. Alltså de kommer hit över på rädor. För att skäla cyklar och sådär. Och råna ungdomar om de ser svenska ungdomar och Som de kan ta mobiltelefonerna ifrån. Och det får ju en direkt konsekvens. Alltså då, då vill man ju ha hjälp. Och så ser man att alla de här partierna säger att det här är inget problem. Det existerar inte, det finns inte. Och om det gör så är det ditt eget fel. Precis, precis. Ja. Tackar 17 för att de röstar på SD. Ja, en intressant aspekt av det här är ju just det att... Som du säger då att Almgården ligger precis bredvid Härgården. Och Almgården är det starkaste SD-festet i Sverige och i Malmö då. Mm. Uh, för det ser vi även i Göteborg. Det kan du kanske du känner till, Konrad. Mm. Uh, starkaste SD-festet är ju uh, Rannebergen då. Som är granne med uh, mm. Angered då, mm, mm. Uh, Som ju är ett av uh, gättorna i Göteborg. Mm. Uh, medan då det svagare SD-festen i landet är ju... Uh, alltså helt svenska uh, städer. Mm. Mm. Det är ju Norrland och så vidare. Det, är ironiskt... det verkar ju som att uh, de som är exponerade för mångkulturen tenderar att uh, vara mer kritiska Precis. mot den, ja, medan de då som inte är exponerade inte bryr sig så mycket om den helt enkelt eller inte behöver vara kritiska mot Nej. den. Och det är ju så ironiskt, för det heter ju då liksom att för det första om man SD, är man rasist och rasism skulle bero på någon slags okunskap och rädsla bero på okunskap. Men här ser vi tydligt att det är ju helt tvärtom. Om mm, du har kunskap om månkultur som du lever i den så, så är du SD, gillar du SD mycket mer Men däremot om du är helt okunnig Om vad, vad mångkulturen innebär Så röstar du inte på det Det kan mm. man ju det, också jämföra då med siffrorna Som jag tog upp där med asylboendena för och efter Ja men precis Och, och, och det är, jag blir sällan faktiskt provocerad men, men något som provocerar mig verkligen Är, är särskilt liksom vänner till mig och släktingar till mig Som bor då givetvis i kritvita områden Och de har, är ju så föraktfulla för, för liksom Alla SD-grejer och sådär Men de har ju ingen aning. Det är inte deras döttrar som liksom kallade hora. Det är inte deras söner som blir rånade. utan Det är ju mm. alltid, någon annan. Det är alltid någon annan. Och det är då är man dum och dålig. Mm. Och jag tycker det är vidrigt. Alltså. Det är det är som. Ja, jag inte klassanalysen så mycket. Men det är ett riktigt överklasssnobberi helt enkelt. Mm. Förresten, jag glömde säga till hur siffrorna ser ut i härgården. Mm. Det är faktiskt också det starkaste festet. I landet för rätt parti. Gissa vilket? Sossarna. Sossarna. Mm. Ja såklart. Mm. De hade mm. alltså eh, eh, över 70% procent mm. i härgården. Mm. Mm. Eh, och eh, gissa hur många, som, hur många som röstade, hur många procents SD fick i härgården? 2%. 0,8. Då fick fick tre röster. Och det var en nedgång. Det var sju i förra laget. Jag vet inte om det är fyra svenskar till som har flyttat från den här gården. Där Antagligen. bor ju några få kvar som har bott där ända sedan det byggdes. liksom. Men jag tror det ändå att invandrare är i ganska hög omfång att rösta på SD. Men det är väl kanske olika vilken sorts invandrare man är. Är man integrerad så röstar man då på SD. Men, men är man inte det så... Ja, simulerad. Mm. Ja, simulerad. Ja. Ursäkta. Ursäkta. Ja. Ja. Eh. Jo, men herregud. Alltså, jag kan berätta en lite roligt jag, jag träffade... Jag gick på stan för några veckor sedan. Och så skulle jag ta upp en cigarett och så hade jag ingen tändare med. Men så alltså, tittar man desperat omkring och så, så, så ser jag... En rökande man på en bänk. Så jag säger helt fräckt till honom: Du måste ju ha en tändare som du röker. Mm. Och så tittar han på honom och säger: Hej Ingrid! Äh, oh, ja, Och det visade sig att det är en man som var, alltså Krögar kung här i stan. Han hade först en krypmullvågståget och sen så hade han en nattklub nere i stan och så hade han en pub och så. Va? Och så säger han: Hur är det med dig? Jo, så här gör jag då. Ja, man läser ju om dig. <laughs> ja, mm. ju du har ju blivit rasist, säger han. Och han är då från, jag tror, gamla Jugoslavien. Ja, okay. Och så säger han så här du ingen så han, jag har bott här i 45 år. Jag har älskat detta land. Jag har aldrig haft en tanke på att flytta härifrån. Nu vill jag bara packa min väska och åka härifrån. Vad är det som händer? Mm. Och så är han med en stor kram och så säger han, kämpa på. Fan vad fint. Det är ja. sånt man lever på, tänker jag. Ja, absolut. Jag, jag har bara en, en kort, som egentligen, vi har lite med, med burkor det här att göra. Fast egentligen. Inte med någonting, jag var handlare idag och så var det en, en person som hade det klassiska eh, man såg bara ögonen eh, och så tyckte jag, det är ju lite tråkigt sådär, men sånt ser man ju ganska ofta men när den här personen packar upp varorna på bandet så noterade jag att det är alltså mans händer som sticker ut, man, det här är ja. alltså en man är jag ganska säker på vad i helvete är det här kan någon hjälpa mig transvestit muslim är det? nej men jag ja. tänker, nej, men det är någon som vill dölja sin identitet väldigt väldigt mycket blev du inte reda att det skulle bli ett rån? Något sånt att det var... Nej, det tänkte jag inte på. Det var ju inne, inne i affären liksom. Och han hade, eller hon, eller henne kanske. Ja. Hen, hen hade handlat mycket mat så det var inte det. Men så väldigt bizarrt bara. Nu kan men det ha varit, en, väldigt varit en, bara en grovhuggen kvinna då? Det skulle det ha varit. Men, men då började du kolla lite noggrannare. Och, och det var ganska bredaxlat och sådär eh, tänkte jag på. Bara en liten detalj från verkligheten. att du tog ett. upp en konversation för att kolla rösten då? Ja nej det gör jag inte det är det konstigt tror jag det är ju inte så inbjudande att börja diskutera med folk nej, i cab gör jag alltid när jag ser den i cab gör du det ja, ja vad säger du då nej jag frågar varför och, <laughs> det och leva bland otrogna och sådär ja, och vad svara då? Kan hon svenska, tänker jag. Uh, nej, jag en gång svarat en för att, jag, för att jag är muslim. Och en annan gång så kunde hon inte svenska och så vidare. Ja, nej, det kan bli intressanta diskussioner. Mm. Förutsatt mm. då att man kan svenska. Eller mm. arabiska då. Ja, eh, ja, men om vi ska gå vidare till nästa. Och eh, inte för att de kanske hade så mycket trovärdighet innan. Men nu är det verkligen ingen trovärdighet kvar. Expressen är 110% partisk. Och man tycker att någonstans så borde man ju egentligen dra en gräns när det gäller media. Att de borde kunna dra någon form av gräns när det gäller SD och vad de säger om dem och så. Men den, den gränsen den finns inte och den kommer ju aldrig tillbaks. Om vi tittar på framsidan här på Expressen så ser vi till vänster på första sidan då eh, citat Vilket party feministiskt initiativ tillsammans då med en bild på Gudrun Skyman som kysser en kvinna. Mm. Och sen till höger, då ser vi en jätteglad Jimmy Åkesson som håller tummen uppe i vädret och eh, under så ser vi texten i stora bokstäver, fan skäms Europa och under det en kall dusch för Europa. Och, ja, och under det sa du Fridolins vilda fontän. Ja, just det. Med det Med glada också. bilder på mm. Gustav Fridolin. Ja, och Sven-Olof Sellström då från SD, han kommenterar det här och säger att Efter dagens löp behöver ni aldrig mer besvära mig med en intervjuförfrågan. Svaret är nej. Och mm. Hanna Wig då från SD, hon kommenterar också och sa Skämma ska vi göra över att media i Sverige inte är riktigt kloka. Vad liknar Expressens löp idag? Helt befriade från sans och vett. Och det inlägget är hashtaggat med töntar. Och vad har våra gäster att säga om det här? Ja, jag sitter och tittar på den nu. Och det roliga är att jag sitter och tittar på den under uh, uh, Tobas Mattsson, chefredaktörens egen blogg. För att ett par dagar senare så kommenterar han den. Och gissa vad han skriver om den här löpsedeln då. Som att den är klassisk? Nej, modig. Så här skriver han. Dagens första sida hyllas nu i sociala medier- Mm. Ja, men, ja men hyllas Det innebär ju att 30 twittrare Har skrivit att det var bra Och jag Nåligt. måste säga, jag, jag reagerar inte ens längre Jag har för länge sedan, jag, jag tror jag för något år sedan Men nu har vi, jag väntar mig bara att snart Ser vi ju Jimmy Åkesson och som har retuscherat in en hittemustage På honom liksom, de har ju ingen värdighet Ja det här ha är ju på den skar. nivån ja, så vi komma. ska ju inte glömma heller vad de gjorde inför 2010 Så det kommer inte Nej, som Nej, uh, det, det var, det var de hade det en det ihop knycklade mm. valsedeln, då är rensstenen inför valet. Mm. Uh, det tycker jag var ett övertramp i samma uh, kategori som det här. Yeah. Ja. ja, verkligen, och, och han, men han, han, är ju, han, han säger ju det själv, att han är väldigt hatisk mot SD och, och vill stoppa dem. Och jag menar, någonstans, visst, det är ju det är inte, inte en statlig tidning, det är, han, han får väl göra som han vill. Jag tycker, jag tycker det är väldigt oärligt och väldigt smutsigt bara, men å andra sidan, han är ju ett svin, han är inte ett arschel. Jo, men alltså problemet, visst, de får skriva vad de vill, men problemet är ju att vi bara har sådana medier i Sverige. Ja, men precis, jo. Och vi hade Expressen då, SD-hatan, då så hade vi en sd tidning och så hade vi en kd tidning och så vidare. Men nu har vi ju liksom... Vänta, vänta, vänta, vänta. Jag tycker mig höra någon Ingrid. Hallå! Ja. <laughs> ja, <du, laughs> Just. Ju, jag skulle vilja säga... <laughs> ja, precis. Vi har ju faktiskt en tidning som inte beter sig som de här andra. Eh, vårt problem är ju naturligtvis att vi inte kommer ut i den omfattning som vi hade hoppat. Så, som folk i förtjänar. Liksom. Men, men alltså det är ju det att folk är ju livrädda De vågar för fan inte ens logga in På vår sajt och läsa någonting Så är det Ja visst. Ja, visst. Men jag menar de har ju fått höra Av alla de här mainstream-medierna Att vi är en och och Så, så att uh, vanliga människor De är, de är jätterädda men, men alltså någonting som jag tycker Är ganska obehagligt När det gäller pressen, den svenska pressen, ja det är många saker, men någonting som jag har noterat det senaste året ungefär, det är att jag som då har jobbat på kvällstidning i nästan hela mitt liv, jag vet ju att, det, att det, alltså konkurrensen den var ju så bizarr och så total så att man kunde ju inte sitta på ett morgonmöte på Aftonbladet för där jämför de alltid det och, är det Getingen, alltså man nämnde inte ens Expressen vid namn- utan det var Getingen, mm. vilken, första, vilken tidning var bäst- vilket löp, vilken första sida- och liksom vilka liksom toppnigheter var bäst. Och då kommer man alltid fram till att Aftonbladet var bäst. Och ja. så hade man då fräckheten att säga- att idag tycker jag att Expressen var bättre än vi- så tittade de på dem precis som man hade gått i mm. Men nu helt plötsligt, nu citerar de varandra- om Expressen ja, har en stor nyhet så skriver Aftonbladet i topp på sin webbsida. Enligt Expressen har Sverigedemokraterna där, där, där, där, liksom någon skandal. Ja. Vilken skandal som helst. Alltså det behöver inte vara SD. Men någonting har hänt att de plötsligt mera samarbetar än de konkurrerar. Och det tycker jag är obehagligt. Mm. Inte bara det utan Thomas Mattsson och Janne Lina har ju projekt tillsammans. Har de inte podcast och grejer tillsammans och... Ja, och så driver de sådana här jag gillar kanske inte just den kampanjen men de driver ju sådana här kampanjer tillsammans som jag gillar olika och så vidare. Och ni har ju sett bilden på Aftonbladets redaktion, eller om det är express, Nej, Aftonbladet är väl? Ja, det finns en liten dom. Jag hade sett någon liten som Men de kämpar ju, de kämpar ju ändå får man ju säga. De har ju anställt den den fantastiskt begåvade, hör min ironi Esam Fadakar Och vad det nu är ja, för mm. Så vars enda Alltså claim to fame Det är att de är otrevliga Att de skriver ja. dumheter, och att de skriver ja. om sina känslor ja. Ja, det, det är ju sån liten pool där med, ja det vet väl du när du var en godkänd ja. journalist Det är ju ja. otroligt pekoralt känns som Eller vad man ska säga Ja men det var ju inte så, så. Ja. Alltså Det är ju någonting som har hänt de senaste Ja, det har ju blivit absolut mest extremt de senaste 5-6 åren. Mm. Ja. Det, är, det är faktiskt en stor skillnad. Och det ser man ju nu på det här: så många tidningar som lägger ut sådana här disclaimers. Alltså plötsligt så är det ju någon som hittar en gammal artikel. Nu var det för någon vecka sedan, var det en artikel som Kvällsposten hade skrivit 2006 som handlade om att folk ute i alltså Limhamn, som är det lite fina området här i Malmö, söder om stan- mm. att de hade startat något medborgargarde- för det var så många invandrare och ungdomar som åkte ut på Limhamn- och slog ner Limhamns ungdomarna. Mm. Och så uppmärksammades den här av sociala medier- och folk ringde och ville ha tagit den där rapporten som hade skrivit det- och helt plötsligt försvann artikeln från nätet- mm. så kommer den tillbaka två timmar senare- och då står det så här- detta är en gammal artikel, idag skulle vi inte ha uttryckt mm. det så här- Mm, men det var likadant med den här att artikeln ja, som tekrar. Metro hade. Jaha, ja. okej. Okay. Men mm, SVT gjorde ju samma sak. Där någon polischef eller någon högt uppsatt polis sa att mer eller mindre all tiggeri är organiserat och kriminellt. Och den börjar också gå runt. Men då slänger SVT in en brasklapp först och skriver att nu vet vi mycket mer. Och nu har liksom på något sätt allting förändrats. Mm, yes. För så här är det absolut inte längre i är konstigt man inte kan stå. Mm. Mm. För det man själv har skrivit för bara några år sedan, så länge sedan är det ju inte. Nej, det är det jag säger. Det har blivit extremt mycket värre bara på de senaste 5-6 åren. Mm, mm. Ja, man undrar hur illa det kommer bli. Någon, någon gräns finns det ju. Någon gång går det här in i kaklet och, och brakar ihop inifrån. Och, ja, som vanligt så tycker man att man börjar närma sig, men man vänjer väl sig mer och mer. Och efter valvakan här nu ska man ju undra om det finns några gränser. Herregud, det kommer ju riksdagsvalvakan se ut. Kan man ju verkligen ja. undra. Men ja, det är hög tid för lite reklam så vi är tillbaka alldeles strax. För att exponera ska exponera mera. Donera till bankironummer 197-4518. Märk insättningen med donation. Ämnet är då Twitter-vänstern går fullständig gång. Och här kommer då några reaktioner till SDs framgångar och viljan från dem att sätta käppar i hjulet. Eh, och om vi börjar med den som... Kanske har det mest vårdade språket men eh, fortfarande en extremt vidrig syn på demokratin. Och den här antar jag kvinnan heter Fara. Och jag säger inte efternamnet och det är inte för att jag antagligen inte kan säga det utan det är för att ja, det är ingen dömd brottsling så det är kanske inte är bra att säga det. Men eh, i alla fall då om jag tar och citerar den här hon sa så här. Var valförrättare och bland oss som räknade rösterna undrade man om vi inte skulle slänga alla SD-röster i papperskorgen och säga oj här var det många som röstade fel. Men men nackdelen med demokrati även idioter har en röst. Kära gäster och Konrad reaktioner Alltså, hon var alltså valförrättare. Martin mm. Messerschmidt från Dansk Folkeparti, han krävde ju inför förra riksdagsvalet att EU skulle skicka valobservatörer till Sverige. För danskarna menar ju att vi inte har hemliga val. Och jag håller helt med om. Alltså, första gången jag hörde så tänkte jag, vad är det ni pratar? Det är väl klart det är hemliga val. Nej, det har ni ju inte. Man ska ju ta valsedlarna där helt öppet. Ja, men man kan ju ta från alla. Jaha, varför ska man behöva göra det? Bara det är ju misstänkt. Eller hur? Ja. Mm. Och, ja, men man kan ta med sig valsedlar hemifrån. Jaha, men varför ska det behöva vara så? Plus att det försvinner valsedlar. Då, va? Det vet ju Sverigedemokraterna, det försvinner ju ofta. Och då måste man gå fram till en valförrätare och säga ursäkta, det finns inga SD-valsedlar här. Och då är man ju också... Helt utmobbad. Ja, ja. Och danskarna har ett system. De har en valsedel. Den är visserligen väldigt lång. Men det är en enda valsedel. Och där står alla partierna. Och så kryssar du ditt parti och din person. Och sen går du in i en riktig box. Inte bara något sånt i ett skynke som vi har. Och där är det hemliga val. Men det har inte vi. Nej. Och hur svårt ska det här vara att genomföra egentligen? Och, och som du säger. Det är ju självklart inte hemliga val. Nej. Och det här är ju kanske lätt, kan man ju tycka det här kanske inte var något problem förr när då kanske man kunde rösta Moderaterna utan att blir lynchad men nu, nu är vi en sån politiskt laddad situation där folk kan, kan få stryk liksom. Ja och det ska enkelt. ju vara hemligt, det är ju ja, det som precis. är själva poängen. Mm. Så varför har inte vi hemliga val? Och då, alltså jag kollade detta i kyrkovalet därför att då var det ju så här att Sverigedemokraternas valsedlar försvann och då ringde jag valmyndigheten som i och för sig inte har med kyrkovalet att göra men jag frågade dem varför har vi det här systemet? Finns det inte någon som någon gång har tyckt att man skulle ha det danska systemet till exempel? Jo, då svarade hon. Det. Vi föreslog det till den senaste valutredningen som satt. Men det var ingen av politikerna där som tyckte att det var, att det var något fel på de svenska valen så det blev ingenting med det. Mm. Inte ens SD. Men jag vet inte, de var kanske inte tillräckligt varma i kläderna mm. då. Och jag hoppas att det tillsätts en ny utredning så fort som möjligt och att frågan drivs där. Men hur skulle det gå till? Det är väl ingen annan som vill ändra på detta? Nej, nej jag tycker det är fantastiskt. Jo, ja, för de vill nej. ju skrämma folk. är Nej, men framförallt det här att uh, just det här med att det försvinner valsedlar tror jag är ett problem. Jag vet ju själv uh, uh, när jag var med och kollade upp det här uh, i omvalet som vi hade i Västra Götaland så hjälpte jag till uh, med kampanjen och med uh, Ja, själva valet då. Då åkte vi runt just för att kolla i vallokalerna och då var det vi på ett par ställen. Jag minns framförallt i Hammarkullen då, av en händelse. Mm. Där hade man faktiskt, man hade helt enkelt inte lagt ut Esteröst när de låg i en bunt fortfarande kvar. Mm. Mm. Och jag vet ju nu i Frankrike så... Gjorde till och med från nationalen formell anmälan. För de hade fått in så mycket anmälningar om att det inte fanns deras... För de har faktiskt det svenska systemet då. Ja. Med en separat valsedel per parti och så vidare. Men deras valsedlar saknades på så många platser att de kände sig föranledda då att göra en formell anmälan. Mm. Nu gick det ju rätt så bra ändå, men ja. ja jag gick i, när, jag, när, jag, när jag gick dit för att rösta, då var det nästan som att var beredd på... Och, ja, och gå och säga åt dem och, och man gick och verkligen tittade noga finns STs sedlar där? och det, det fanns ju men det var inte så många kvar och det är väl positivt då förhoppningsvis om det inte var att de bara lade dit få då men, ja. men man, och jag hörde och jag vet inte riktigt hur jag ska hantera detta men en, en vän till mig hade en vän som var val, eh, jobbade med, med att räkna röster och de hade alltså slängt eh, STs valsedlar menar de men nu hoppas jag att vårt valsystem är uppbyggt så att så enkelt är det väl inte riktigt eller? Vet jag vet inte exakt hur det funkar att, jag, jag menar, jag, jag att, de i... hade, alltså, menar du att de hade slängt valsäljarna, eller att de hade slängt Nej, alltså, röster, rösterna. Hade att de, de hade de, alltså rösta. öppnat kuvert och slängt dem som det står i ja. Sverige. Men så kan man ju inte vara Men Om det står Moderaterna eller sofforna i någon, då måste de ju slänga den också. För nej, jag kommer ju faktiskt jobba som rösträknare och det, alltså alla våra lyssnare, det, det kan man göra. Jobba som, vi behöver ju fler SD-sympatisörer, eller vad man nu sympatiserar, men ju fler ärliga människor som jobbar som rösträknare, eller vad det nu är, desto bättre. Men, men jag, bara säger, jag hoppas att han liksom ljög att det inte är så lätt att man bara kan slänga fel valsedel. säkert. Ja, det, det, ja, alltså, det är klart, alltså, det gick ju runt en film dagen efter valet. Jag vet inte om ni såg det, men någon som stod och tände på valsedeln. Man såg att det var kuvert och att han öppnade kuverten. Ja, men och, det måste och väl hänga på mer än. Det är demokratiska mm. valsedlar, men då, ja. men då kollade jag med valmyndigheten så sa ja. de att ja, men man kan ju få tag på kuvert eftersom vi har förtidsröstning och så. Mm. Därför jag tänkte att man kommer till val lokal och så får man ett kuvert mm. så, hur, så hur hade de fått ta men i och med att vi har förtidsröstning så mm. finns det kuvert ute så att det är väl någon förhoppningsvis som bara har liksom själv stoppat i och så drar upp och så, och så bränner dem. men alltså jag kan mycket väl föreställa mig att det finns lokaler där alla de som sitter där, alltså valförrättarna faktiskt hatar Sverigedemokraterna mm. och att de gör upp om att ska vi inte göra så att vi slänger hälften av västerösterna. det skulle inte förvåna mig att du ja, det här det är ju liksom Afghanistan-stut så. Och det är därför jag menar att det var synd att inte som Mesersmith fick igenom det här, att mm. du skulle ha valobservatörer, mm. för det behövs, spanna mig. Ja och tänk, vad, vad fint det hade varit att skicka ut det budskapet i världen, att mm. wow, Sverige behöver liksom ha valobservatörer, vad är det ja. som händer där egentligen? Vi som brukar skicka egna observatörer Precis. till andra länder, för vi är ju så himla duktiga på det här med demokrati. Ja, det var vi kanske en gång i tiden. Precis. Det är när alla röstade rätt då inom det jämsta om man säger så. Men om vi tar nästa citat då och nu trappar de här extremisterna upp språket en hel del. Citat. Jävla Sverigedemokraterna, jag ska döda er. Bli så jävla arg. Har ni inget vett i er fucking hjärna eller? Hoppas ni dör smärtsamt. citat Och då undrar jag ja. lite med det här. Är det, är är, är, är, är det de här personerna... Som de styrande kallar näthatare och nu verkligen vill sätta dit. Eller nej, ja, eller, jag eller vad jag tror det. ni? Nej, jag visar på inte det. nej, inte det, det, det kanske. Ja. Nej, men det är rätt roligt för att eh, nu för tiden så blir ju invandringskritik och invandringskritiker eh, blir per definition hatare alltid. Alltså oavsett hur lågvält de framför sin kritik och hur polerat och, och, och liksom korrekt så, så är de definition, per definition hatare. Mm. När vi ser att i verkligheten så är det ju vänsterpöven som är, verkligen hatar. Ja. Det ser vi till exempel nu under vår turné när Jimmy Åkesson skulle framträda. Mm. Eh, då berättade just till våra journalister berättade vilken hat det fanns i bland de här motdemonstranterna. Besinningslöst hatar. Ja, och, och till exempel då den här twittraren som du nämnde. Alltså, han vet ju antagligen inte ens, eller hon... Uh, varför utan det, det är något inlärt beteende där att man ska hata, aha det är Jimmy som de hatar jag mm. uh, och, och så är det bara så att, nej, vänsterpöbeln det är de riktiga hatarna och uh, de vet inte ens varför, det är min slutsats Ja. ja, absolut. Mm. Vi, vi, om man säger så, vi har ju hatare på vår sid också givetvis. Men, men, men framförallt, och det lägger att de har ju media och, och alla politiker med sig. De har ju till och med Reinfeldt med sig. Mm. Jag vet ju alla hans uttalande att ja, man får mer eller mindre skylla sig själv om man, om man gillar SD, om man blir misshandlad, säger vår vår statsminister. Jag menar här borde ju FN komma springande direkt och bara ja. håller du på med ditt ägghuvud? <laughs> så här kan vi inte ha det längre. Nej, nej, nej. så Och så har vi ju då Vänsterpartiet som, som är alltid med på alla de här motdemonstrationerna. Mm. Där står de med Vänsterpartiets eh, fana och de skriker och de kastar saker och de visslar och de stör på alla sätt och vis. Och de tror då dessutom att de ska bli, slippa bli fotograferade. Mm, ja, alltså lördagen för valet med Jimmy Åke som var um, i Malmö så åkte ju Roger och jag ner dit för att bevaka detta. Och då ser vi att i ett hörn av Gustav Wallows före Jimmys möte så står då vänsterpartiet. Och då visade det sig att eh, det visste inte jag men den här är Momodo ni vet han som, ja, det. Hatar, han som hatar Don Park. <laughs> <såg det> så. <laughs> ja, han står där och håller tal i någon eh, mikrofon. Och då tänker vi att. Det var ju vi tar lite bilder på honom. Då rusar det fram en massa människor. Hans, hans medhjälpare då. Rusar fram och ställer sig framför Roger. Och liksom ska stoppa honom från att fotografera. Mm. Och sen händer det en gång till. Efter mötet när de står på ett annat ställe. Och Roger och jag passerar. Och han börjar skrika. Ni trakasserar mig. Ni så, <laughs> såg filmen ja. ut på Youtube. Och det är helt fantastiskt. Alltså att en, han, han var till och med. EU-kandidat för Vänsterpartiet ja, ja. visst du ligger på femtonde plats och det var väl ingen större chans nej, att han skulle komma nej, in, men ändå ja. och han tror alltså på fullt allvar att han har rätt att förbjuda oss att fotografera på allmän plats mm. Ja men det har jag också upplevt när jag, när jag fotar uh, att, att folk ja, men som du säger, att man har väldigt dålig koll på, på lagar och sådär och framförallt kan jag väl tycka allmän man, man får väl bli är, är man i en folksamling så är det klart att man kan bli fotad och man står som en politiker ja, och, och liksom ska framföra ett budskap, ett politiskt budskap. Hur kan man ens komma på tanken att man kan hindra någon från att fotografera mm. en? Mm, ja. ja, man lyckades ju på ett sätt kan man ju säga. Ni, ni blev väl lite vägjagare var det inte så? Eh, ja, så vi fick ju vår film och det så Ja, men men ja men det är ju obehagligt. Ja men precis, precis. Och här han här slet ju mobilen ur ågars hand Just så det, polisen asså. fick ju komma där och, och ta tillbaka den. Mm. Och jag menar, vi undrar ju bara när det händer något allvarligt. Nu, har yeah. du ja, det, men... nu när du säger det, det leder mig in på det här. Eh, en person som kallar sig Kamrat Robin. Han har twittrat ut en redigerad bild på Gustav Kasselstrand från Sverigedemokratisk ungdom. Det. Ja, och det är en svartvit bild på Gustav. Och han är bakbunden och har What? en hängsnara runt halsen. Oh. Och texten, citat, häng Jimmy ljugend högt, citat mm. Och då undrar jag vad ni tror, om ni kommer ihåg så sa ju Björn Söder att eh, det finns ju en risk allt mer nu att någon SDR faktiskt kommer att bli mördad. Mm. Och vad, vad tänker ni när ni hör det här då? Ja men alltså det var ju jag som skrev det- för det var jag som ställde frågan till Björn Söder- när de var på ett annat möte här i Malmö. Mm. Därför att jag känner att det är så nära. Och då sa jag till honom- är ni, är ni inte rädda att det faktiskt kan hända- var på hand och sa jo det är väl bara en tidsfråga. Mm. Och precis alltså när man, har man stått- och tittat på de här vänsterdårarna- deras hat, deras aggressivitet- så tänker man så- men det kan ju stå någon där med en kniv- eller ett vapen eller någonting- och framförallt eftersom de ju blir uppbackade av etablissemanget och medierna. Så det är mycket farligt. Jag är rädd att vi före, alltså riksdagsvaret kommer att få säga någonting väldigt obehagligt. Ja men jag var ju riktigt orolig när Jimmy skulle prata i Malmö för där vet man att det är mycket vapen. Hur förberedda är de? Sen kan det ju vara så här men Jag tror att Säpo har mycket bättre koll än vad vi tror. Jag, jag tror inte när man säger Säpo har så bra koll liksom. alltså jag har ju nästan svårt att tro Ni kommer väl ihåg det här filmklippen med den här vänsterextremisten som kastar sig under avspärrningen och, och ger sig efter Jimmy och då är det som att säkerhetsvakterna där, de bara oj oj oj, liksom. är det som, oj, oj, oj. och så ställer oss lite framför så här, och så kommer de vanliga poliserna då och tar tag i den här men eh, ah. hur ska de Hur i hela fridens namn När det står en folkskara där De, de kan ju inte visitera Varenda käfte, men ni ser ju Inför EU-valet nu Hur mycket människor det är mm. Det är ju inte så att de kan kroppsviktighet Visitera nej, så... varenda nej. käft liksom. Nej men jag menar riktiga faktiska ja. hot Jag tror de har ganska bra koll på om det är konspirationer ja. Kanske mot att och, och ta livet av Jimmy Åkesson Det tror jag de har hyfsat Tänk på den här incidenten uh, Irene Matkovic Hon kunde alltså komma mm. dit ja, jo, en jo, så. Vid en lugn boksignering Det var ingen folkmassa där vi förstod det Utan hon kunde stå där med en tårta och, och jag vet inte om hon väntade på sin, platt, på sin tur eller vad hon gjorde, men mm. hon kunde komma fram med, med ett stort paket och smälla ansiktet på honom. Ja, och hon blev ju sen insläppt till det här debatten med, med bland annat Paula och kunde späta vatten mm. ja, på alla. Så att, Visst, det de har också. är nog inte riktigt ja, tillräckligt, nej. Nej, tillräckligt absolut inte. Mm. Men eh, jag kan ju dra en parallell då. Jag var ju faktiskt i Holland när Pim Fortin då som ledde eh, sitt parti blev mördad. Mm. Och eh, det ledde faktiskt till en förändring i hela samhällsklimatet. Han hade ju blivit demoniserad men ändå var populär så att säga. Men han hade blivit tårtad faktiskt bara ett månad ja, månader innan. Mm. Det fanns liksom det här vänsterpöven och man skulle stoppa honom och man skulle få en tårta på sig och så vidare. Och så blev han verkligen skjuten då. Men då, då, då förändrades det, hela samhällsklimatet faktiskt och hela landet förändrades faktiskt efter det. Jag har skrivit en hel del om det du vänder till till hans fördel om man säger så, eller att folk fattar att det var på allvar, kan man säga så? Ja dels det är liksom, säkerhetsaspekten och sådär här, med, och dels hur, hur man såg på honom, han blev nästan en hjälte efter det. Mm. Och, det, liksom debattklimatet blev mycket friare alltså nu låter det nästan som jag vill göra något positivt av det men det var i alla fall vad som skedde mm. uh, nej jag tyckte det var väldigt tråkigt att, att uh, för jag tror att han hade mycket kvar i er, så det, så var väldigt tråkigt det som skedde mm. nu har de dessutom släppt mördaren nu i dagarna uh, ja, nu, ja det var vad det var värt uh, det, var, det var väl en tio år sedan där mm, mm. men, uh, men var, var det han den sköna homosexuella rapade ja, killar? Precis, han var ju precis, helt ja. underbar människa uh, det lilla jag vet om honom Ja, och. nej, alltså... Nu ska jag inte promota min blogg här, men alltså... Jo, det är klart att du ska promota din blogg Jag Det är äh, Tobbes blogg det är ju som jag har Ja, precis. Nej, men äh, sök gärna där. Gå in och kolla på Nederländerna, eller sök på Pimfortern. Så finns det lite äh, intervjuer med honom och sådär. Han, äh, äh, han var duktig i intervjuer och han hade ju en egen stil. Och just det här att han var äh, öppet homosexuell gjorde ju också att det var lite svårt för motståndarna och demonisera honom som en otäck högerextremist också, just eftersom det var väldigt mm. avväpnade. hans stil, liksom hans livsstil och hans, uh, hela framtoning var ju avväpnande liksom. mm. uh, och jag förstår vad jag menar det var mm. slaktad på öppen gatan det, ja, det är så sorgligt men jag. men jag tänkte ta oss vidare nu till det som vi var in och nosa lite på innan nu måste vi ta upp och prata om det här med Sverigedemokraterna och Dansk Folkeparti Eh, och som du sa Ingrid, det, det var ju det här om bara tjata om varenda gång. Vilka kommer samarbeta med? Vilka kommer samarbeta med? Och så vidare. Och han sa, ja men Dansk Folkeparti. Och nu öppnar ju då alltså Dansk Folkeparti för ett samarbete med Sverigedemokraterna i Europaparlamentet. Eh, men då UKIP, de verkar ju inte speciellt intresserade av ett samarbete. Vi kommer komma in och prata lite om dem också. Men vad tror ni att SD och Dansk Folkeparti faktiskt kan åstadkomma tillsammans? Alltså saken är ju den att de måste ju tillhöra en grupp för att överhuvudtaget ha liksom, pengar och talartid och sådär. Va? Och jag menar två partier, jag menar vi tycker att Dansk Folkparti gjorde ett fantastiskt val men det betyder att de har tre mandat. Mm. Och jag menar totalt har då SD och Dansk Folkparti fem mandat. Det är ju liksom absolut ingenting. De kommer ingenstans med det. Nej, det är bara Nej jag delar ju din inställning totalt där Ingrid. Jag blir faktiskt... Ja, det låg väl lite i luften, men jag blev ändå väldigt besviken över det här beskedet. För att jag är ju varm anhängare från National då, och tyckte definitivt att det är det, det naturliga valet för SD. Men, uh, men angående dem, då, då måste jag fråga dig, ja, ja, från National, jag måste fråga... Alltså, var, jag är inte så insatt i dem, men det är ju uppenbarligen någonting som har gjort gjorts att de är så himla hemska. Är jag helt ute och cyklar, eller är det någon... Som hade ifrågasatt förintelsen. Jag tycker att ja, har läst ju... det någonstans. Ja, det, är ju alltså då det handlar ju om före partiledaren och grundaren Jean-Marie Le Pen. Mm. Uh, ja, jag kanske inte ska filma mig allt för mycket. Men det är också en händelse mm. som, som har förstorats upp och medvetet misstolkats kan man säga. Det är som, bara, så jag uppfattat det rätt. Det var väl någon från de som hade sagt att förintelsen var en, typ en parentes i andra världskriget. Det är, väl det, är det det man är på? Nej, vad man, nej, så här är det. Vad man säger idag är att han skulle ha sagt att eh, förintelsen var en detalj. Ungefär en detalj. så brukar man citera det. Mm. I verkligheten, det här skedde alltså 1986. Då, så att det är, ja, <laughs> ja, det är alltså snart 30 år sedan. Eh, men det tycker man fortfarande är relevant att ta upp. Då. När man nu ska bilda grupper så tycker man att... Men är, uttal, är det alltså. ingenting annat som de baserar det här på än det? Nej, det är det, är det huvudsakliga. Ja, det men då, är det man... då, då måste jag ju faktiskt själv säga att om det inte är mer än så, nu är jag inte helt insatt i frontnationalspolitik, men om det är bara det det hänger på att SD inte skulle kunna samarbeta med dem, säg att man skulle kunna få ihop tillräckligt många partier för att faktiskt göra någon EU-kritisk skillnad, då måste man ju göra det, för vad är det annars för mening? Nej, de hoppas väl på det. Alltså, det finns ju en teoretisk möjlighet då att UKIP, Dansk Folkeparti, eh, Sandfinländarna och så ett, ett par till då skulle kunna bilda en grupp. Eh, för Nigel Farage, då, han är ju idag ledare för en grupp då. Det är därför vi kan se de här framträdande i EU-parlamentet och sådär då. Är, de är ju största partierna i gruppen och därför får han leda i den här gruppen och hålla sina framträdanden. Mm. så att det, det finns ju en teoretisk möjlighet absolut, på men, samma sätt då som Marine Le Pen då försöker bygga sin grupp hon har idag fem partier fem länder och hon behöver två länder till, mm. så att det är de två som tävlar lite med varandra om att bygga sina grupper, det är Nigel Farage från UKIP och Marine Le Pen då Ja men det måste man säga, Nigel Farage han är ju en extremt duktig talare och så, men kan du förklara, vet du varför UKIP inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna? Alltså det är ju två helt olika partier. Jag tycker inte Demokraterna ska vilja samarbeta med UKIP heller. UKIP grundades på 1990-talet som ett enfrågeparti med enda målet att ta Storbritannien ut ur EU utan någon annan ideologi eller sådär. Senare har man försökt bygga på lite ideologi med liksom liberalism då man vill ha platsskatt och så vidare. Men alltså det... Vi talade ju tidigare om att Sverigedemokraterna är mer som gamla sossar och sådär. Medan UKIP är ju egentligen liberaler. Jag vet inte vad man ska jämföra dem med. Nydemokrati kanske? Eller... Ja, nej, men du, du sätter faktiskt fingret på något ganska viktigt här. Och det är kanske framförallt svensk medias den här extrema hopklumpningen. Att man klumpar ihop SD, UKIP, Jobbik, gyllene gryning i någon slags... Att de, skulle, att de skulle vara samma på något sätt. Ja, de det, det, är sig det är så vansinnigt bra. mycket. Ja, ja, ja, och så, så skriver de ju också nu, det är väl kanske för att SD säger att, jo men UKIP skulle man vilja samarbeta med. Och nu kan man ju läsa, rasistiska UKIP. Och på vilket sätt är de då <laughs> rasistiska? Det skulle jag vilja veta. Mm. Alltså det är ju, de syftar väl på det här att de är ju, de har ju, de har alltså det är precis rätt som Tobbe säger att de började med att de bara ville att de skulle lämna EU. Men numera så har de ju faktiskt talat väldigt mycket om Eh, eh, invandring. Men det handlar ju då inte så mycket om muslimsk invandring som mm, vi då tycker är det stora problemet, utan det handlar ju om från, alltså folk från eh, Rumänien, Bulgarien mm, ja. och alla de här länderna som ju också är medlemmar. Mm. Det är ju mest det som de har fokuserat på. Ja, det är det. Ja, ja, Nej, men jag ska bara säga så, jag tycker, alltså, jag tycker, jag tycker det är synd, va? därför att. Alla är ju livrädda för medierna. Alltså varje parti kämpar mot medierna i, i sitt land. Men så i alla fall så kan de vinna några 40 poäng genom att säga ja men de där vill vi i alla fall inte samarbeta med. Alltså hur många av de andra grupperna har är liksom totalt ense i alla frågor. Varför inte bara säga så här, vi bildar en grupp där det handlar om att vi ska vi ska få mer makt tillbaka hem och vi ska stoppa massinvandringen. Och sen skit i allt det andra. Sen jo, får man att... göra det i sina egna parlament. Grejen var att för Vänsterpartiet sitter ju en bra mycket värre grupp. Med, med massa gamla kommunistpartier, till och med gamla sovjetpartier. Och Lettiska kommunistpartiet och så vidare och hammaren och skäran. Ja. Uh, och Malin Björk då, som ju sitter för Vänsterpartiet i Europaparlamentet. Fick faktiskt frågan en En enda gång så har de fått frågan. Och hon svarade ungefär att ja, det finns ju olika partier och en del håller man med mer och en andra mindre. Och så var det bra med det. Och, alltså så, svårare den så borde det egentligen inte vara för i heller. Att ja, vi sitter i gruppen här med det ena och det andra partiet och vi håller, har lite olika åsikter. Men vi i huvuddragen, håller vi, ja, som du sa, där är vi överens va? och det viktiga är att vi kan samarbeta och ha den här gruppen. Mm. Och det handlar ju, det är så tragiskt för att det handlar ju enbart om uh, taktik och uh, medier. Yeah. Uh, jag vet ju nu har jag ju uh, debatterat där de senaste dagarna. Då, lagt ut en uh, kritisk artikel om uh, det här då jag uttrycker min besvikelse. Uh, det här valet då att uh, börja köpa som Yuki på Dansk Folkparti istället för att välja det naturliga från national. Och det finns ju två, kan man säga, två grupper av västerare då. Det finns de som håller med då, som är besvikna över att man inte samarbetar med Från national. Och så finns det de som tycker att Nej, men det, är, det är taktiskt riktigt. Men det finns ingen som säger att ja, men det är helt rätt. Vi, vi verkligen hör hemma med UKIP. Och framförallt så finns det ju ingen SDR som, alltså ingen som idag skulle rösta på partiet, som skulle avstå för att de samarbetar med Från national nej men, men tro, tro, att de, har, tro... alltså, de har ingenting att förlora på samarbete med Frånadsen Visst, det kan bli obagligt i tv-studion När de sitter där med tre vänstermänniskor Som bara prata om Ebola Men alltså, de har ingenting att förlora jag, de, jag tror snarare de har någonting att vinna på För en gång skull stå upp För att, jo jo, vi tycker Frånadsen är ett bra parti Och vi samarbetar med dem Och så är det inget mer med det Men, men ja, tror det du att det. tror du att det kan Som ni kanske kommer ihåg så var det ju lite problem Mellan STU och själva SD då förut Tack vare att STU är besvikna på det här att de inte ska samarbeta med Front National tror du att det kan leda till någon mer splittring mellan Moderpartiet och STU? Ja, jag tycker SDU verkar ju köra lite sitt eget rejs där. De ja, har, håller de här. Alltså, det verkar som att de får kritik för de här samarbetena men så fortsätter de i alla fall att träffa de här ungdomsförbunden. Och vi såg den här, nu avviker lite från ämnet igen, när filmen de släppte mm. Uh, den här kopian av uh, Generation Identity-filmen. Uh, mm. Att uh, ja, Europa tillhör oss och så vidare. Som i Sverige då i Sverige, är en ganska kontroversiell film. Mm. Uh. Ja, det uh, ja. alltså i Sverige så säger man inte att Europa tillhör oss. Uh. <laughs> Fast det gör det ju. Alltså, jag menar, det så... Men vi har ju blivit så rädda för att säga det självklara. Det här blir det ju väldigt kontroversiellt. Mm. Mm. Nej, men så att jag vet ju inte givetvis hur förhållandet är mellan Stu och SD. Men man får ju intrycket utifrån att det kanske är lite kärpt, Men att SDU kör sitt eget rejs i alla fall. Och det är ju riktigt. För att bland, i de andra partierna så anses ju det helt rätt. Att uh, ungdomsförbundet ska vara lite radikalar och stå upp mot moderpartiet och sådär. Mm. Så att, uh, nej det är bra. Ja, det resten. blir ändå lite, lite jobbig situation så här. För jag menar både, jag personligen tycker att både Jimmie Åkesson är extremt duktig och bra. Men jag tycker också att Gustav Kasselstrand är extremt duktig och ja, bra. Ja. Så att jag, ja, det, det var vore ju jättetråkigt, det ja, ja, det tycker jag vore jättetråkigt om det faktiskt skulle leda till några riktigt stora problem. Mm. Men, men jag skulle bara vilja hoppa in och säga som en avslutande fråga. Det här blev ju ett lite längre program än vanligt men det är ju verkligen okej. Okay. Det är ju en stor händelse och så... Eh, jag vill gå tillbaka till det här med hur det kommer gå i valet. Och nu ska vi se vem det blir som måste bjuda på middag. Nu ska vi gissa här. Mm -hmm. Tobbe, hur många procent får SD? 14. 14. Ingrid? 16,2. Konrad? <sighs> ja, jag får väl då säga 18,5. Då säger jag 15,2 mm, mm. Så nu ska vi se vem som kommer närmast och, Mycket middagare får mig här i framtiden ja, Det, det skönt Ja men, ja, nej, men jag tycker att det, var ju, det här var ju utöver det vanliga Jättetrevligt och jättekul Att ha både Tobbe och Ingrid med ett och samma program mm. Det här blir ju jättegivande Och det är helt övertygad om att lyssnarna håller med om Så vi tackar Tobbe så mycket Tack Ja tack det var trevligt att vara med Ja. Dig? ja, och så tackar vi Ingrid såklart. Ja, men tack själva. Och självklart tack, Ondrad. Ja, du styrkekram och mys till dig också, Länsman. Jag har mysigt. Ja, ha det bra alla lyssnare. Vi hörs igen nästa gång. Du har lyssnat på en sändning från Radio Länsman. Radio Länsman finns även på Facebook. Gilla oss där. Radio Länsman återkommer regelbundet varje lördag. Så välmött!